Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillah, ussalatu, ussalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man wana. Allah në gjallë, wa la falin rojmë, vëtëm për tindim dhe falin kërkujm, nërsa ne përbërdojmë sad me një takim të radhës dhe sikur që kam për lëmurë anë takim në kaluar, në të përbërdojmë sad me meditimin e surës al-embiya. Nëm alesh dikur dhët pëtët pëse surja al-embiya? Sura Cheflet për pejgamberët. Ka shumë sure që e bëjnë këtu shumë interesante për meditim, por gjithë suret e Kuranit janë interesante dhe të rëndësishme. E por dua që të përmend në fillim disa nga arsyet që më kanë shtyrë që në Ramazan të mërijë me Suren Al-Imbia. Që mësht Allahu xhalla xhala në këtë sure për më një varg pejgamberësh. Dhe flet për ëh jetë natyrë flet për e, punë të tyre për angazhimin e tyre, sakrificat, da flet për adorimin e tyre. Dhe gjithashtu, çeshtë jeloja i përmend në kërcura për bën modelin që një mendjek, ne duhet më ndjek, shëmbëtyrën tonë. Në studimin e kritik të shëmbëtyrave, në kritikën e modeleve, në dy aspekte. Aspekti i parë është se imponohen modele të shturura, të shfnuara që nuk përfaqësojnë vlerat elementare të njerëzimit. Në anë të tjerë, Mungese ma dhe e shëmbëture të duhra, po ato që janë, jezohen dhe marginalizohen maksimalisht. Kështë që ne kemi nevoj që me të vërtet, për vetën tonë, për familje tonë, të kemi për vetës tonë, sa më te për prezencë të shëmbëture të duhra. E në këtë aspekt, shëmbëture më të mirë, më delë më të mirë për neve, se për e ke mërë të allo gjerë levarë, nuk dërgjim. dhe të gjemi. Ndaj kemi nevoj të njihemi si ka një tuhra t Dhe veçanta e kësaj sure të nërua dhe dhe dhe është se nësurit e tjera të koran dhe të flitë dhe për pegamberat. Gjitha sure nga të flitë dhe për pegamberat. Në për zakonisht, rëfimi pegamberve është i fokusuar në në komunikimin e këture pegamberve me popit e tyre. Si ata kanë thirë popit e tyre, si kanë raguar popit e tyre, konflikti me popit e kësë mërat. Në dërsa nësur në LNBia është një aspekt tjetër më ispikatër dhe më i e raportëve tyre me Allah në gjelë dhe gjelë lu. A në ishojmë aty adhurimin e pejgamberve, të Allah në gjelë lu, si kam bërdoa, si kam bër sabër, si kam lukë të Allah në gjelë lu, në biqfër shtyla në ndërtu adhurimi tyre, e kështë më rrë. Ajo që, për shambull, e bënd veçant këtë aspekt, është se, njëherës nga njerë mund të shgënjen, kur bje fjalla për modelit e këti nivelli. Mirë, po këtë ka qenë pejëmbar mirë, po këta kanë qënë të parët, po këta kanë qënë sahabë. Ne zakonishtë, dim që dhe tëtë të në këto aspekte, kur kë, filasin për modelet, dim nga njerë që ta preashtoj me leci vetën tonë nga mundësia me mënë nga këto modelet. Adhe në betim e gjithë mund në, në fushën e viktimeve, njërve shkret, që nejmë një kodë vështirë, ata kanë që ndryshë e kështë mëratë. Kjo surë e pikrështë është për me e se e mund shmarë. Allahu Gjellewar, kudu që fletë për ta pejgamer në sunë në mbija, qëtë në pa aspektin njerëzorë të tjore. A ta njerë si kusana? I ka vequar Allahu Gjellewar me pejgamer dhe kërti për tita, me për njerëzjan. Edha ta smuran, edha ta harrojn, edha ta kanë garkiesë e kësë maratë. Edhe e veçan ta e kësa e është, se Allahu Gjellewar është ajtë që u kujdes për ta. Dhe kur Allahu Gjellewar u kujdes për robin, Arjen. Pashamuka Allahu Jalla Wala këtë për e Jubin Alaihissalam. Më duhet një sabër, një adorim i veçantë i Jubit ndaj Allahu Jalla Gjallaniu, llojet veçanta këshëmrad. Allahu Tebaraka Tuha kofte për Jubin Alaihissalam, ella zran zat u dhikra lil abidin. Dën këtë prezantim të ktim deri ka kujtim të komsim për ata që e ndiejnë rrugën e durimit. Do thotë, nuk ka asnjë model abstrakt, e mund shmasht. Nëse e ndiej rrugën e durimit, dhe ndiej rrugën e pejgamberit kur Allahu xhallahu ta'ala flet për Yunusin al-Isra' se si ka shpëtuar nga barku i balenës. Atë tregon se si ai ka nxjerr nga barku i balenës. Thot wa kadhalika nunji al-mu'mineen. Dhe kjo është e kemi zakon me i shpëtuar besimtarët. Thot nuk e përmend Allahu xhallahu ta'ala shpëtimin e jë, Yunusit asëm kaçien, por ekskluzivisht i ndelinë me faktin se ka qenë pejgamber. Nuk është kështu. Mirpo e kanë shpëtuar Allahu xhallahu ta'ala për shkak se ka qenë besimtar, për shkak se ka ndutur Allahu te bariu ku ta Ma dorë në formë shmëcje, do tashërim në të ardhmen inshallah. A ndaj të ruan, eh nuk po them që nuk mund ti pejgamber nga sigurisht e pamundshme. Nuk arrijet kjo. Qase pejgamberlok është për zgjedhje. Mir po, a mund të dijem rrugën e dhur? A mund të bëjmë debat shumë, a mund bëjmë më më mund, a mund shohësh? Nëse në Allahu mbështetemi, da aja që më rendeshma, të nini këmbën e dorë. Por edhe kjo më ka shtyr që me e trajtuar për kërcun elambia, qase kë tërgon rrugën e dorë. Gjanë ne kimi dëshirë kimi vonet, namongor rruga që do të më djeg. Prandaj më errën sëshmi, të ndëruar në arritjen e, e, e, e gradës së lartë, në në në në sukses në, në përmirësimin ton është me një rrugë të dur. Sigurou se një rrugë të dur. Kur të të raci ti të takon, sigurou se një rrugë të dur. Dhe në Allahun mbështet dhe kërkojë ndihmë ti. Dhe kaq është, të vazhdo. Dhe, dhe hanc këtu janë ato elementet element kuriozore që e përbëjnë sukses në çdo kujt që ka arrit sukses në kët aspekt që mëfron zbërta pejgamberin modeli modeli mëj qeshtë qeshtë më i mirë çështja thetë që është më rëndësime e kuptuar nga gjithësuara është se si do të ishte njerëzimi pa pejgamber tmer shikoni çfarë dhëra kanë ftuar pejgamberët çka kanë dhënë pejgamberët dhe paramendoj tash njerëzimin pa atë blerë pa atë mësimet pejgamberëve për të kuptuar rëndinë e pejgamberëve dhe mirsinë e Allahu Jellahu Ala ndër veti dhe Allah në fund të suksesull përmase prfundimi i ta kanë Më sillet tekstet e pejgamberit. Përfonim me ta konkytur pejgamberëve. Allahu xhalla ora për masa kitab pejgamber i katëruar, Mishir dhe Mishira më moda punësimi është dërgimi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Më thim interesante radh këtë kujtesë një ndaj neve që jam lënë me u ndal uh, te këto kuptime dhe me u shuj zemrën tonë me më këto mësime. Allah na jep para çada sukses. Ne takojmë në aşëm selam aleikum.